Hej och välkomna till den här föreläsningen som kommer att handla om världens framtid. Ja, världens framtid ser tyvärr riktigt mörk ut alltså, det finns jättemånga stora problem. Alltså, förmodligen i framtiden så kommer vi få större inkomstskillnader, större arbetslöshet, ökad fattigdom, ökad miljöförstöring, ännu svagare stater, en svagare medelklass i alla fall här i väst, vi kommer skänka ännu mindre pengar i bistånd och vi kommer få en ännu sämre välfärd. Och hur hänger då allt detta ihop? Jo, det tänkte jag nu förklara lite grann för er. Alltså kapitalismen, den går ut på att man ska tjäna så mycket pengar som möjligt. Och det här leder tyvärr, tror jag, till en väldigt stor egoism. Och egoism driver ju liksom hela tiden människor att hela tiden vilja ha mer. Alltså de är aldrig nöjda. Och det här kan man se på att miljardärer exempelvis, de skänker mycket mindre pengar till välgörenhet än miljonärer. Och det är såna här listor i USA, exempelvis Forbes, som skriver, men titta, de här tjänar mest, och så du ligger liksom på plats 35, du tjänar bara 35 miljarder det här året, ja men då vill jag ju ligga på plats 10, då vill jag ju tjäna 300 miljarder, så i det fall ska jag skänka några pengar. Alltså, såna här ekonomiska listor, exempelvis då, det gör att de som redan är rika vill tjäna ännu mer. Därför att idag så har vi ett väldigt starkt system där vi tänker inte på hur bra jag har det Utan vi jämför oss alltid med alla andra runt omkring oss Och det här gör även de rika Alltså om du bor i Saltsjöbaden och har en team Alltså du har köpt ett hus för 10 miljoner Du kör runt i en BMW Du liksom, ja vi säger att du tjänar 20 miljoner om året Du är fortfarande inte nöjd Därför att grannen på andra sidan Han har ett 15 miljoners kronors hus Han byggde precis en ny swimmingpool. Ja, och han köpte den nyaste modellen av BMW. Eller han kanske till och med köpte en Ferrari. Och han tjänar 30 miljoner om året. Och det här gör att jag kommer aldrig vara nöjd bara för att han på andra sidan tjänar mer än vad jag gör. Och det här, hela systemet gör att vi blir alltid liksom, vad ska man säga, vi drivs hela tiden att vilja tjäna mer. Och vi blir aldrig nöjda. Och de rika, de investerar ju sen deras pengar liksom i banker, aktier, fonder och så vidare vilket gör att de hela tiden ökar deras tillgångar alltså redan idag så har 1 av världens befolkning 70 av alla tillgångar och det här kommer bara öka i framtiden därför att som jag pratade om i tidigare föreläsningar så har de rika stora driftsfördelar alltså ju rikare de är desto mer pengar får de vilket gör att de hela tiden kommer bli rikare medan de fattigare tyvärr kommer bli fattigare och jag menar, sätter de rika in pengar på en bank så får ju de en mycket högre ränta av banken. Jag menar, och hur ska då banken egentligen ha råd med det här? Jo, de får ju ta ut mer pengar på lånen. Och vilka är det som har lånat? Ja, det är inte de rika. Utan det blir den vanliga befolkningen. Så alltså de fattiga helt enkelt. Och det här gör att de som drabbas av att de rika hela tiden vill tjäna mer pengar. Det blir den fattiga befolkningen, eller ja, den vanliga befolkningen som alltså medelsvensson, du och jag. Och vi kan också ta det här då. De rika kan ju också investera pengarna i aktier. Och det här gör att företagen måste hela tiden gå med högre vinster. Det är att det är det de rika förväntar sig. De förväntar sig att de ska få mycket pengar tillbaka. Och det här klarar bara företagen på fyra olika sätt. ett, Sänka lönerna. två, Sparka folk. tre, Skita i att betala skatt. Och fyra, Förstöra biljon. Och vilka är det som drabbas? <går> ja, folket. Alltså sänker du lönerna? Ja, då är det ju som drabbas. Sparkar du folk? Ja, då är det som drabbas. Skiter du att betala skatt? Ja, då får inte staten några pengar. Och får staten mindre pengar så blir det sämre skola, sämre vård och så vidare. Och då blir det också medelsvenson som drabbas. Och förstör företagen miljard, Ja, då drabbas ju också medelsvenson. Därför att för, alltså de rika bryr sig inte. De kan ju bara flytta liksom och miljön fackar upp sig själv. Och jag menar, det blir ju att de som förlorar på det... Det blir ju den vanliga befolkningen. Det sorgliga är ju det att staterna, de tävlar idag om att få företagen till just dem. Alltså kommuner och staten, de vill ju att så många företag ska komma dit som möjligt så att de ska få pengar. Men det här gör egentligen att staten förlorar pengar. Det är för att alla stater och kommuner idag tävlar om företagen. Alltså vi erbjuder företag liksom skattefrihet, gratis mark, gratis infrastruktur. Kom hit, ni får förgifta miljön. Kom hit, liksom. ni behöver inte betala någon pengar de första tio åren. Det är lugnt. Alltså alla länder idag tävlar om företagen. Och det här gör att företagen kan ju bara sitta. Ja men du erbjuder mig en miljard och du erbjuder mig tre miljarder. Ja men då åker jag till dig. Och allt det här leder till att staterna förlorar pengar. Och det gör ju det att staterna kan satsa mindre pengar på skola, på vård, på vägar och så vidare. Och det drabbar ju eras alltså och den vanliga befolkningen. Därför att de måste tävla om företagen och erbjuda dem saker för att de ska komma dit. Och svagare stater leder ju också till alltså ökad brottslighet, ökad miljöförstöring och att de fattigaste får det ännu sämre. Alltså ju större inkomstskillnader det blir i ett samhälle, desto större blir tyvärr brottsligheten. Det här kan man se i länder som USA och så vidare. Och Dessutom så har vi det här extremt konstiga samhället då världens rikaste länder skuldsätter de fattiga länderna. Och dessutom investerar i de få gynnsamma företag de har. Vilket gör att skillnaden mellan fattiga och rika länder hela tiden ökar. Därför att de investerar alltid sina pengar i dem så att allt de tjänar de fattiga det kan de rika ta. Och det sorgliga är också det att även i de rika länderna så ökar skillnaderna mellan de rika och de fattiga hela tiden. Därför att de rika investerar ju bara sina pengar och tjänar mer och mer, mer och mer, mer, och mer. Och dessutom så företagen liksom, för att tillfredsställa de rika så skiter de med att betala skatt. Och ja, det drabbar ju den vanliga befolkningen. Och tyvärr så leder det här till brottslighet. Alltså det kan man se i länder som USA där finns det jättestora inkomstskillnader alltså det finns ju några i USA alltså de i Hollywood och så vidare som tjänar supermycket pengar men vi har också en jättestor fattigdom och ju större skillnader det är mellan rika och fattiga desto större blir brottsligheten därför att de kriminella tänker så här det här är ju min enda chans att bli rik titta vad bra de där i Hollywood har så där vill jag också ha därför testar jag liksom brottslighet de är inte rädda att liksom åka dit därför att de har den här drömmen att de vill bli rika och det lite extra jobbiga i det här är ju det att ju större inkomstskillnader det blir i länder desto mer ökar nationalismen. Och det här kan man se i länder som Grekland exempelvis. Därför att ju större inkomstskillnader det blir, då försöker den fattiga delen av befolkningen hitta en förklaring till varför det går sämre. Jag menar, varför sparkade företaget mig? Varför får jag lägre lön? Jo, men det måste ju bero på någon, invandrarna. Det är dem. Då är det någon som kommer. Det är invandrarnas fel. På samma sätt som Adolf Hitler gjorde det under andra världskriget. Det är invandrarna där det beror på att det är dåligt. Man skyller inte på företagen. Man skyller inte på bankerna. Man skyller inte på de rika. Utan man skyller på invandrarna. Men invandrarna har egentligen inte gjort något fel. Det är det som är det roliga. E egentligen. Det roliga är att afrikaner de kommer till Europa för att de tror att vi här i Europa har det bättre. Men vi i Europa vi försöker ta oss till USA för att vi tror att USA har det bättre. Men i USA, där har du jättestor brottslighet. då har jättestora inkomstskillnader. Och det är faktiskt, du har faktiskt större chans att bli rik i Sverige än vad du har i USA. Men vi tror alltid att det är bättre på andra sidan. Och det är därför som folk flyttar runt. därför att vi tror alltid att det är bättre någon annanstans. Men det är att de rika styr överallt. Och det finns stora inkomstskillnader överallt. Det kan inte bli bättre. Och det är sorgliga också att när nationalismen ökar så minskar också våra chanser att stoppa de här giriga företagen som skiter i att betala skatt, som torterar och dödar anställda. Vi kan inte stoppa offshore-paradisen där de rika gömmer alla sina pengar så att vi, alltså skulle vi komma åt offshore-paradisen vi skulle få otroligt mycket mer skatter som vi skulle kunna använda till skola, sjukvård, till att ta hand om de fattiga och så vidare. De gömmer pengarna där, vi kommer ju inte åt dem. Vi kan inte heller stoppa den organiserade brottsligheten därför att de åker ju bara runt. Det, är ingen liksom, det finns ingen mäktig global, stor organisation som kan stoppa dem. Vi kan inte heller stoppa miljöförstöringen. Alltså företagen de flyttar ju bara. Om vi säger att jag, jag har ett företag i Thailand och släpper ut massor med skit i vattnet. Och så kommer thailändska staten och säger att du, är, du får inte hålla på med sånt där här. Eller säger: nej, fuck you då. Då åker jag till Indonesien och släpper ut skit där istället. De flyttar bara. Det här är att vi kan inte stoppa de här stora globala problemen. Därför att de kan bara lösas och stoppas av en stor global organisation. Men nationalismen får ju oss att vända oss mot varandra. Ja, så USA, vi är bäst. Haha, kolla vad bra vi är liksom. Och Sverige bara, ja, är vi i Sverige är bäst. Alltså, då samarbetar vi inte. Och vi behöver samarbeta för att stoppa de här globala problemen. Likaså får tyvärr kapitalismen oss alla tänka egoistiskt. Alltså på oss själva. Vad tjänar jag på det här? Vad, vad är det liksom, what's in it for me? Vi frågar oss aldrig vad landet behöver. Eller vad världen behöver. Utan vi tänker bara, vad tjänar jag på det här? Men det sorgliga är ju att om vi tänker så så kommer de lika bli rikare. Miljöförstöringen kommer öka. Och det är sorgliga är att till slut så kommer de rika sitta på allting och du kommer inte sitta på någonting. Bara därför att du tänkte egoistiskt. Bara för att du kanske ville ha 300 spänn mindre i skatt så att du kan köpa en ny plasma-tv. Liksom. Men du kommer förstöra världen. Och Fråga dig egentligen själv när du röstar, Tänker du då på vad partiet kan göra för dig? Eller vad partiet kan göra för, och för landet och världen. Ja, och jag tror faktiskt tyvärr att många tänker på sig själva. Och det är faktiskt ett otroligt stort hot emot framtiden. Därför att om alla människor tänker egoistiskt, då kommer vi inte samarbeta. Men vi behöver samarbeta för att stoppa alla de här globala problemen vi har idag. Miljöförstöring, organiserad brottslighet, de rika som blir allt rikare. Och vi måste liksom stå enade. Annars så är det egentligen bara en tidsfråga. Innan miljöförstöringen är alldeles för stor. Innan de rika sitter på alla tillgångar. Jag menar redan idag så sitter de på 70% av alla tillgångar. De kommer sitta på ännu mer i framtiden, tror mig. Och innan det samhälle vi lever i idag, så vi tycker vi att vi har det rätt bra. Men i framtiden så kommer vi förmodligen inte ha det så jävla bra. Därför att staterna kommer att få allt mindre pengar. Eftersom företagen försöker tjäna allt mer. Vilket leder till att de måste skära ner på skolan, på vården. Eh, och då kommer ju brottsligheten öka och när brottsligheten ökar, ja då får jag allra också sämre plus, det tar det här med nationalismen, det kommer ju leda till krig eh, så jag menar, i framtiden om vi vill ha en bra framtid så måste vi ta tag med de problemen som vi ser idag att de rika blir allt rikare att miljön förstörs den organiserade brottsligheten att de alla håller på att gömma sina pengar i offshore-paradis och så vidare det är saker som vi måste fixa nu Innan det här blir för sent, innan vi kommer växa upp i ett samhälle som vi undrar oss hur fan blev det så här? Hur fan kan världen ha blivit så jävla dålig och så jävla mycket skit? Ja, det är nu vi måste göra någonting. Det är för att vi ser redan idag, jag ser redan idag vad utvecklingen är på väg om vi inte gör någonting. Förmodligen när du har sett mina föreläsningar så kommer du tycka samma sak. Och det gäller för er att förstå liksom hur allting hänger ihop. Alltså, ni måste förstå det här och rösta på partier som stoppar den här ojämlikheten mellan rika och fattiga. Som tar hand om alla i samhället som värnar om miljö och natur. Annars så, ja, då fruktar jag för vad som kommer att hända. Ni måste förstå det här att om de rika får bli ännu rikare så måste företagen tjäna mer och mer pengar. Om företagen tjänar mer och mer pengar så måste de ta det någonstans ifrån. De kommer ta det från den vanliga befolkningen genom att höja priser, genom att facka miljön, genom att skita i och betala skatt. Och det här kommer leda till att staterna blir svagare och ökad brottslighet, ökad nationalism. Och det i sin tur kommer leda till att det blir ännu sämre. Det enda som kan stoppa det här är att människor slutar tänka egoistiskt. Alltså inte på sig själva utan på vad världen behöver. Och se till att vi får sådana stora globala organisationer som FN så att de blir ännu mäktigare kanske. Och att de fixar till sig så att de kan ta tag i de här problemen. Men det, måste, det är vår enda chans, som jag ser det, att rädda den här planeten. Och att rädda liksom, så att vi alla i framtiden ska få liksom en bra framtid. En fin framtid. Och jag menar visst, alltså FN idag är väldigt bra men de saknar resurser. De behöver pengar de behöver, vad ska man säga, de behöver göras om så att de har ett bättre röstsystem och så vidare för idag så funkar inte FN, det finns väldigt många problem med det. men FN är egentligen vår enda chans det är för att det är den enda stora globala organisationen som inte har ett vinstintresse som inte tänker liksom på den rika världen enbart utan som tänker på hela världen och vi behöver dem för att stoppa miljöförstöring och organiserad brottslighet, stater kan inte göra det det är för att de här problemen är globala och det här måste vi ta ihåg med nu innan det är absolut för sent. Så jag hoppas ni lärde er någonting och att ni lyssnar på det av sig i alla fall. För det är ni som har framtiden i era händer. Ha bra så länge. Hej!